här, klockan är halv ett och jag ligger i min säng helt borta. Vet inte hur jag mår. Allt är skit. Det här är alltså anteckningar som Mo har gjort på sin telefon. 2015! Oh, Gud, jag alltså jag dör. Här. Jag saknar dig så helvete så jävla se på mycket. Jag skulle vilja se allt som jag känner för dig. Vill du ha något? Nej. Vill ha tillbaka dig mer än något annat? Varför ska jag göra så ont att sakna någon så mycket som jag saknar dig? vad vad jävla poeta du Åh ja. Så kan det vara. Mm. Kärlekslivet när man var ung. <laughs> ja, klar vilka problem du hade då va? <laughs> mm. Herregud så alltså. ja, Vad gjorde man när man var liten? Nej. Liten inom liten. Mm. Nej, vi sitter där. Det är avsnitt 13. Ja, det är på den. Precis. Och det... det är faktiskt sant. Ja, det kom hit med en gång ovan Eller... På studion. här oh, Satt in en jävla stor mix Ett stort mixerbord mitt i allt mm. Då ska vi nog börja sända eh, Radion här inne Ja, exakt Så vi får sitta på helt andra platser Och det suger Och så vi kommer säkert få byta in till den stora studion mm, senare. Vilket har ju fuckat upp En podd vi har gjort Den enda vi har gjort här inne. <laughs> ja. Vi fick ju spela om den, den var den med Erik och Rasmus Precis Så ja. vi vill verkligen inte vara i. inne Nej, vi är inte så taggade på det Nej. Alltså jag måste nämna en sak, nej. Okej, okay, nämna. Du är så fin i ditt hår oh, och gillar ögonbryr. Mamma sa det gått att hon bara, alltså Nelly har så himla fina och fina ögonbryr. <laughs> <laughs> och jag bara, jag vet det så alltså, men Medan jag har ett streck. <laughs> nej, men det har du inte. Skojar du? Bror, jag har fyllt i. <laughs> men det ser jättenöterligt ut. Ja, det är tur det. För det är ja. inte, nej. alltså jag har Nej, jag har ganska mycket, men alltså ja, De blir lite mörka um, ja, i men Jag tycker det är snyggt. Ja, det, det, är jag jag Hallå, ja, det var nu för att jag hade så uh, ljusa innan. Ja. Eller så här, jag hade ganska nej, ljusa, ljusa. Jag hade allt ok. Ljusbruna. Men nu är det säga jättemörka. Mm. Men det blir bra. Jag blir nöjd. Mm. Fint med håret. Fina mm. slingor. Mm. Mm. Det kommer bli jätteblont när sommaren är. Med. Så fint. Mm -hmm. Man kommer se det som blondin. Ja, nästan blir du typ uppsökt. Jag, jag kommer nog i så fall bli typ blondin med bruna slinger. Mm. Typ. Det kan vara nice. Jag tror det kan bli jättebra. Mm. Jag vill lite åga snabbt och kolla på klockan. 17.30, då börjar jag gå. <laughs> ja, det är nämligen bal utanför. Oh ja, ba, Ball i stan. Det är Almos, Almos, strand och friskolorna. och friskolorna som går. är Det, det? ja Aha. det är södra tungblank. Men det är också det. Hur ska de tro, tror de seriöst att de ska hinna på en timme? Jag vet Alla. inte. Jag menar Becky gick på två. Två och en halv. Om en bäcking eller lite <skratt> Men om jag menar om man slår ihop... Att <skratt> ja, men jag tror inte alla går, du vet. Va? Nej, det är långt ifrån alla på... Nej, Alex ba, om inte du kommer dit så kommer jag mörda dig. Och jag bara, oj då, mm, Alexandra. Mm. Mm. Men det är klart att vi kommer dit. Vi ska bara spela in ett avsnitt <skratt> först. Ja, det tar ju brukat allsat, du vet, 45 minuter. Mm, <skratt> <skratt> vi får bara dra ner på det. Ja. För, ja vi får ja, men Vi vet inte riktigt vad vi ska prata om idag. Våra ämnen, vi har ju då... Nej, men vi se, ja. inget, så, inget så, som vi känner att vi vill som aktuellt ta upp just nu. Vi har ju så här ämnen att ta upp, liksom men inte just nu. Nej. Men ska vi köra på det gamla, vanliga? Det gamla hederliga. Ja. Hederliga. Ja, precis. Helgens, Helgens händelser. Händelse. <laughs> det är roligt. Ja. Det är roligt faktiskt. Vill du ta in helg? Ja, eh... Uh, i fredags då. Jag var ju i skolan. Jag kan berätta lite. Det var inte så roligt faktiskt. Var inte du på balen torsdags? Fan, vad gjorde jag i torsdags? Nej. Jag hade ju naturkunskapsprov på fredag morgon. Och det fick jag ju reda på torsdagen att jag skulle ha. Ja, men jag just det, du skrev det. Ja, så jag fick ju panik. Jag var fan. Mm. Men på fredag, jag hade det provet. Gick asbra, kunde allt. Mm. Jag satte det. Förutom att jag, det ja, förutom att jag skrev att, <laughs> att jag hade sån här med tvärstrimmiga eh, muskler och vad är det? Viljestyrda muskler är det. Mm. Och jag bara, hon bara, är du säker på det? Och jag bara, jag var tvungen att svälja. Jag bara, ja men den är ju viljestyr. Hon bara, nej det är glatta muskler. Du kan inte styra över dem. Jag bara, jaha. Så det var det enda, ja. men jag ändrade det. Hon bara, är schysst med den. Jag bara, vad är ja. ja. Sen så kom Viktor tillbaka på kärnmäntorna. Han har pappa. Han har döpt ja. sitt barn till Ruben. Nej men gud, jag är bästa ruven. Bästa ruven, vår eh, ja. Nej så alltså, Han var en säng och hälsade på och så Sen så hade vi matte då. Och fy fan. Eh, fick inte tillbaka med Honella. Mm. Hur gick det? Jag klarar andra. Um, nej, men det är typ alla men, alltså, eh, alltså Jo, vissa i klassens klart klarade jätte, så här, Jättestora marginaler, typ 30 poäng nej. Jag bara, jag fick eh, Nej, jag tycker inte att alltså, jag fick, alltså det, det är inte skämmigt det är inte nödvändigt. Är det inte, Nej, men det är inte skämmigt heller för den delen Men det är ju inte nödvändigt <skratt> eh, Han bara, jag råder dig att gå sommarskolan Oh my god TBT <skratt> högstadiet för mig ja. Oh my god, varenda ändå. <skratt> <skratt> <skratt> nej, så Det var väl lite tråkigt Ja. Blir det, ju inte det är ju inte för så, är så många så. veckor eller? Nej, det är bara en vecka. Men är om jag gav dig Men den är 26 till 30 juni. Är men du jag är borta då. Precis. Ja. Så jag kommer göra mig 27. Så jag kan bara gå 28, 29 och 30. Tre dagar. Du kallar läsa lite matte. <laughs> ja. mattebutik på tre dagar. Japp. Det är ju värt ett försök <laughs> eller vad? Ja. ja man vet inte alls. Kan jag gå? Nej. Så var det är okej okay, då. Eller är det ja. alltså obligatoriskt? Alltså anmäler jag mig så måste jag. Men det var när jag pratade med Lena i receptionen. Hon bara, skriv att du närvarar då så löser jag det. Kommer Nej. jag ändå att bli av med mitt jobb för ödelsenare, sa hon. Oh, Gud, <laughs> ja. oh, ja, ja. Jag Åh, jävlar. Jag bara, okej. Okay. Ja. Vad är hon för men hon är väl dess, alltså, snällaste människa typ. Mm. Efter det hade vi religion. Jag hade min redovisning tillsammans med mamma och Matilda. Det gick bra. Mm, just det. Så. Såg du på bloggen sen. Ja. Sen så fick jag ju tillbaka ett prov. Gud vad mycket prov ni har. Ja, och det här var ju på judendomen, kristendomen. Mm. Ja så. här. okej, okay, full pot, full pot så här för det var man kunde få olika poäng på alla frågor. Mm. Han bara, ja, ni ska ha 25 för att jag Fick 23. Då jag bara, nej, nej. Jag ba, vad är det jag inte svarat på? Och då har jag ju missat och svarat på tre stycken, som är så här tre frågor, varav varje är åtta poäng. Nej men gud, om oh ja, jag bara på riktigt. Alltså hade jag bara skrivit någonting på dem hade jag ju förmodligen fått Ja. Så det provet ska jag göra om Och jag, vet, jag bara försökt. Ska du göra om alla uppgifter eller ja! bara Ja! Jag ska till och med göra om analysdelen också Varför det? Nej jag vet inte, alltså jag har inte fått något prov i, I religion eller psykologi så det är ju Men första. Jag vet du inte du bara göra om de uppgifterna Som inte du gjorde? För det är Bergenblock vi pratar om, det är inte samma sak Ja i alla fall, ja. jag var lite pissed off där liksom. ja. Efter både matten och religionens oh Eller på varandra Jag bara, vill bara att jag ska ta slut mm -mm. Typ. Eh, sen så mötte jag upp Elin Arvidsson och så mötte vi upp Leo mm. och vi åkte hämta hämtade Erasmus och sen åkte vi ner till Ilkosten till ja, stuga Det såg så också jävla mysigt. Det, utreden, så mysigt. Alltså, det är som sån fördel. Både Elin och Leo har ju kökort. Har ja, Elin också och där. Ja, hon tog i, oh, just det, i, jag. i februari. Ja, nu är februari. Eh, så de kunde liksom turas om att köra. Och vi åkte ner till Falkenberg och så handlade vi och vi badade. Alltså det var det inte kallt? Det var svinkallt och det blåste så mycket. alltså Fötterna mm. domnade av. Ja, men På kusten blåser det också så det blir så här ja. ja, men det var så här bara killarna ville bada och Elin bara Aj, jag måste också bada. Då blir det så här att man känner sig nästan tvingad för man ja. vill inte vara den som inte badar. <laughs> um, vad gjorde vi? Vi lagade massa god mat. Mm. Vi vuckit in till Varberg. Vi spelade massa spel och kub Och vi hade det så trevligt, verkligen. Det var mysigt. Mm. Och... Eh, Fan, vad arg jag blev. Vi, alltså, I Min stugan, den är ganska liten. Mm. Eh, och då finns det en bäddsoffa och så finns det en våningsäng. Mm. Och då sa vi, först sa vi, ja men vi sov sin natt liksom så här. Jag som sov i bäddsoffen första natten och ni där andra natten. Mm. Eh, och sen så sa nej men vi kan sova där inne båda den nätterna sa liksom Elin och Lio. Och jag bara, ja bra mm. typ för jag ville sova i bäddsoffen. Mm. Och sen spelade vi kub och så stod det 2-1 till Lio och Elin. Då. Mm. Och de säger, vi spelar på soffan då. Vem som får sova? Och jag bara, fan, om vi körde bara upp till tre. Jag bara, vinner dom nu, så är, alltså, då, då har vi förlorat. Alltså, så och vi vinner den. Om en så vi två två. Sen nu så här, avgörande. Och rätt alltså, bara, jag vill inte ha sova i soffan. Och rätt så säger, jag vad fan? Nej, nej. Och jag bara, jag vill ju det. Ja. Och vi förlorar. Och nej. Då, båda skulle komma fram och ah, säga, bra match. Och jag bara, nej. Gå iväg bror. Stanna du var inte så gärna inte. Alltså, jag, alltså, jag är inte jävlat eller tävlat eller någonting på så länge så jag har glömt av vilken jävla tävling som är och ah, liksom, <laughs> och vilken dålig förlorare jag var <laughs> jag är. nej så de fick sova på hisen, men det blir ju jämnt ändå det var inte så att de ah. inte fick sova där någon och liksom. allt mm. nej vad gjorde vi mer vi bara hade det allmänt trevligt, mysigt och så, det låter väldigt mysigt jag älskar Rasmus stories, som alltså är så mysiga han mm. filmar alltid han filmar alltid, allt, allt, allt, allt, allt. Mm. sen så igår när vi kom hem så att jag och Rasmus plugga hela eftermiddagen. Det var jätteskönt. Vi fick det gjort. Alltså jag kan inte plugga med dem. Jag bara snackar. Nej men jag, jag och Rasmus kan För vi är verkligen så att Nu gör vi det. Och så det gjort typ Gud, Så snack. kan vi liksom fokusera på annat sen. Mm. Och sen kollade vi på C. Och sen sov vi. Vi började kolla på monarkos. Alltså, vad var är det. det är All alla väskigt. de droger och sånt. så är det en, Ja! Pablo Escobar. Ja, ja, ja. Just Precis. Det. Så den, var den bra, Ja, men den är bra. Ja. Jag gillar ju lite den sjuken. Du hörde gott? också det? Ja, det gjorde jag. Men vi fick med det. Det fortsätter i alla fall. Nej, det är väl vad jag har gjort. Det är en jättemys här. En well, jättemys nice. Mys, mm. mys. Hur är din eh, Men jag har varit bra. Alltså, I torsdags så var jag nu och kollade på balen. Eftersom att jag sminkade Cindy till ballen mm. Hon blev så vacker. Och, Hon var jättefin. Och, och så jag satte sminket perfekt. Och det var så jäkla skönt. Mm. <laughs> så jag bara, yes. och Hon blev så nöjd. Gummi fotos um, och så vi var där nere. Sen så gick vi ut och firade Elin Sansson som fyllde 18. Uh, så vi gick till Hellsburgers Och så åt vi och de så var 18 drack uh, ja, ja, jag sa det för jag trodde att du var typ där med Erik familj eller någonting för jag såg så vin och lite så mm. ja, tänkte jag men jag frågade ju inte vad det var men Nej. Med Elin då. Mm. Mm, exakt. Så vi var där. Och sen så gick jag bara hem. Sen så på, blev det fredag. Och då var jag ledig hela dagen. För att jag hade alla inställda lektioner. Skönt. För, för att det dig. är bäst. Nej men jag har ingenting kvar i skolan. Och den grejen som vi håller, som klassen gör i idrott. Fick jag AI i båtsporten. Så du slapp. Ja, exakt. Och det var ju det jag berättade förra gången. Ja, precis. Så att jag var ledig. Men sen på kvällen så träffade jag upp Maria. Och då så åkte vi till en liten fest hos hennes kompis Olivia. I din klass. Mm -mm. Mm. Och eh, där var vi på kvällen. Men det eh, stannade. jag blev inte så kvar så him himla länge. Jag var rätt trött. Eh, och åkte hem vid typ här 12 kanske. Men hade ni trevligt hos Olivia då? Ja, jätte, trevligt verkligen. <laughs> Supervinsigt. Men sen så på lördagen så jobbar jag. Men fick gå hem lite tidigare. Då jag mådde lite illa och så. Eh, sen så var jag då med Erik hela dagen eh, Vi hade det Vi åkte till Maxi och alla chips Och <laughs> ja. kan det vara så <laughs> Och sen och, eh, började vi kolla på Hobbit Så vi kollade på två filmer mm. De var mysiga Ja det var jättemysigt Och sen så på kvällen så kommer mamma hem Efter att vi har varit i Varby hela dagen Och eh, då så kollade vi på eh, Matchen med eh, Juventus och Real Madrid ja. <laughs> ja. <laughs> är Och vi hejer, hejer ju på Juventus. Nej. Jo, jag är ju på Real. Men de är underdogs. Alltså de skulle först alltså det, det var kul då man. De har, de har liksom för en förfan målvakt som är typ 45 år. Ja, vadå? Då? Det var jättekul att man. Ja, det är Real Madrid är så här, de är så stora och lalla. Ja, de var världens bästa back. Sergio Ramos. Mhm. Mm mm. Jag tycker han ser så bra ut Jag börjar typ så här, åh, tårar i ögonen Va? Ja Men vänta, vad fan är det? Mm, han, är, han är lagkapten ja, jag är, ja, ja, nu vet jag exakt vad du menar Du vet vad jag menar så här skit, Han har så snaggat på sidorna typ, och så här slickat hår här mm, Ja, typ ja, men kille som, Han har en tatuering här bak i ryggen. Jag har inte koll på om han tatuering Men jag tänkte bara hela matchen För den var skitsnig? Jaha, ja, men jag vet inte vad det Alltså han är skitsnig. <tår> Ja. Mm. vi pratade ju om Housebread. ja mm. Aha, det gör de. eh, jag. håller håll dig Men ja, så kommer matchen sen så på söndag så skulle jag jobba. Eh, så jag jobbade hela dagen och sen så åkte jag ut till min moster för de har precis fått en litet jag har fått en Bibis. liten kusin. Hon heter eller de tror hon ska döpa henne till Tuva. Vad fint. Ja, eller hur så gulligt. Så Tim blev ju så himla glad. Så tänkte mm -hmm. Tim och Tuva. Ja men det var fint. Det fin. är som Max, Mo Max. Mm, precis. Och det är lätt att stava. Mm. För det är så tänkte mamma nog också. <laughs> I alla fall. så var vi där ute. Alltså deras hund. Det, alltså, han har blivit så stor. Han är inte ens ett år. Och han är här. Oj alltså. alltså han är typ höfthöjd. en ja. mankhöjd. Ja. Men typ. alltså är han i våran höfthöjd. Ja. ja. Och hans huvud är dubbelt så stort som mitt. <laughs> det är helt sjukt. Alltså han har blivit så stor. Vad är det för ras Jag vet inte. Golden. Nej nej nej. Det är ja. en riktig arg hund. Alltså han är superstark. Alltså, han ser så här. Han är väldigt stor och kraftig. Han är större än vad sin pappa var typ. Oj. Alltså han är verkligen gigantisk. Shit. Ja. Nej, men så var vi där hela kvällen. Vi åkte hem till typ vid tio Och jag övning körde första gången i BMW:n. Med att Mm. mm. Gick det bra? Ja, det gick jättebra. Jag att köra någon. är jättebra. Älskar ju själv den Den det är skitskönt. Så du ta inte automat. Ta manuell. Ja, ja, det är klart, för då ja, kan bra. ju köra alla bilar bra. Bra, bra. <håg> Ja, men det är väldigt, man ska ju typ behöva köra båda. För man kommer ju aldrig kunna köra Automat Nej, precis. Nej, jo, automat. eller? Alltså, tar du automat, får du inte köra manuell. Tar du manuell, får du köra automat. Vad är, fan är manuell då? Inte växel. Automat. Automatiskt. Då du, du, ska ju, du kör du ju manuell med växelspaken. Automatiskt ja, ja. då. Är mycket skönare att köra. Ja, det på skit ja. Ja, Skitsamma, whatever. Eh, så där var vi hela kvällen. Och sen så. Ja, vi sen, kom hem det, Var det söndag igår? Mm. Ja, då är det, lär, det är måndag idag. Om man kan vet du vad, mm. vad som hände idag. Eller vad som hände, vet inte fan. Men alltså, jag vaknade vid halv två. Jag såg det, och då hade jag jobbat i typ sju timmar <laughs> Det var helt galet. Ja. Jag så hela tiden och sen somnar jag och och somnar och så bara shit. Och sen gick jag åt, tog upp, upp och tog, tog en frulle. Jag tog en frulle. Åt frulle. Mm. Klockan typ två. Och eh, sen har jag legat i soffan hela dagen. och sen kollar jag på klockan. Klockan var halv fyra. <här> Vet du vad jag gör? Jag bara när jag är säker på och jag börjar och sminka mig. Jag går in i småfappasor och, och bara lägger mig där istället. Ja. Ja. Och sen skriver du. jag börjar jobba eller jag slutar jobba vid typ så 16.40 och jag bara fuck så jag var tvungen att skynda mig och mycket. mig. Mm. Och så sitter vi här nu på poddar. Mm. Jag måste bara berätta idag på jobbet. Alltså jag kör ju vagnar. Jag plockar ju order. Och att köra en vagn alltså då är det typ så här sju sidor är typ så här då är det typ så här sex lappar Ja, sex gånger sex. så det är ju 36 lappar på varje sida. Mm. Och det hinner man med kanske sju sidor på 35 minuter. Mm. Och så finns det ju någonting som heter Express. Och då ska man ta alla beställningar som kommer före lunch, typ så här, För då får du det orden dagen efter. Mm. Eh, och den är på 35 minuter. Expressen. Mm. Och jag brukar hinna med sju sidor. Jag fick 12 sidor. Oh my God. Det är 5 sidor mer. Är du snabb eller? Ja men alltså jag sprang genom ungarna. Jag var helt genomsvettig. <laughs> vad gjorde du? Nej men alltså vi, hade, vi var så få och det var så ont om tid. Mm. Och, och man bara hur långt har du kvar? Och jag bara drog upp så var det kanske inte så många. Kanske var två sidor. Mm. Han bara oh. Ja, ja men skynda på. Så han får få ringa sig om att han ska tanna till dig. Men han oh. Men det var såhär alltså jag var oh, gör... genomsvettig <laughs> efteråt. Mm. Därför jag bad dig ta med runt mm. Hoppas jag att du fick. Ja när jag ska gå och äta och sen. Mm troligen. troligen. Mis, mis, mis, jag är inte uppklädd för, mis. men, mm. men jag, jag, jag har haft där att jobba. Det är ändå så ofta att få jobba i vanliga kläder. Mm. Ja, men det är skönt. Förutom att jag hade typ en stickad tröja en gång. Och när man drar händerna ut och in ur så här, kartonger så rivs det just upp och det blir så här nopprigt. Oh. Typ. Det är ena nackdelen. Så Man får tänka lite på vad det är för tröja man tar. Mm. Men den är inte så rädd på. Den jag, oj, datorn där. Jag har fast en kortersfärg kvar. På den här ja, Var inte det borta? Nej. Nej. Nej. Mm. Det är lite synd om det, för det... jag gillar det naturligtvis. Jag är deprimerad. Jag vill också vara 18. Nu är jag med. Jag fyller år om 12 månader och tre dagar. Två dagar, rättare sagt. Ja, jag fyller år om månader. Det blir sjukt. Alltså, åh, jag blir så arg. Din tid kommer. Eh, din tid kommer. man kan relatera allt till Håkan här i livet. Ja. Mm. Och hur är det typ så här? Typ nu i skolan. Fortsätt när allting... Fortsätt, säger man. <laughs> Fortsätt, när mörkret kommer och allt ger ont. Oh. Det där måste jag hålla om vintern. Nej. Jo, för att... Skolan är en stor jävla mörk depression. <laughs> det är ju det. Ja. Gud idag. Och det var så pinsamt så pinsamt det var en tjej inne på min avdelning som heter Nora. Hon frågade mig bara, äh, går du ut nu eller? Jag bara, äh, nej, jag har ett år kvar typ här. Och jag bara, äh, tar du studenten nu då eller? Hon bara nej, jag, jag tar examen. Alltså, hon oh har på högskolan i tre år. Oh my god fin. Och jag bara, ja, gammal. Hon bara, nej, jag är 23, för det är 24. Han bara, fuck. fuck, vad fin. Fuck, vad fin. Ja, men du vet, jag bara, jag vill bara gräva ner <laughs> min gro på inte komma upp igen. Men hon såg så ung ut, verkligen. Det är alla dagar till skolan igen. Mm, du vet. Vet du vad, jag fick en sjukhus? Nej, men det är det inte? Jo, det kan du inte ha. 16 eller? ja. Ja. Jo men det. Är det. <laughs> ja, jag var. Jag säger inte att jag skulle lite grekla. Fast ni körde 15 va? Ja, det var skönt. Ja, nej, det är det skönt. Är skönt. Fast vi, får ju, vi är så här vi sjunger med kören, mm. just det. Och vi är ju alltid med alla studenter. För alla får sätta sig i aulan så ska vi sjunga med kören och sen sjunger vi studentlåten med alla. Vi är ju studenten, vi har tagit studenten. Ja. Nej men va, nej. Den här studenten. Vi får vara vi är bra. Hej. Eh, nej, utan den här. Jag eh, <kör> vet inte vad det är för låt. Men det är någon speciell som alla sjunger. Den blomster ut. Nej. Ja, oh, den ska vi sjunga. <laughs> nej, Om, alltså det... nu, De började med. En, alltså, min lärare. Så att vi skulle sjunga. Jag tror inte det var någon låt. Äh, I alla fall. Vi börjar med en låt. Mm. I onsdag. Torsdag. To, to, Torsdag. tors Jag vet. Fan skitsammans. Eh, och eh, det är elva dagar kvar. Mm. Och den var jättesvår. Mm. Och vi har två andra låter som inte vi ens har övat på. Vi ska sjunga den här. Alltså den här är så jäkla fin. Det är en, två stycken i trean Så ska sjunga en låt. Och då frågade de om vi kärren och ville lägga kör till dem mm. eh, på deras låt. Och den är så fin. As fast as we can We hold the future in the Hallelujah <laughs> Praise lord I'm going <laughs> to show you in. in It's funny really that a lot to I'll keep on singing While you shake tambourine Whether The question to hold it Jag tror att det kan bli rätt mäktigt <skratt> <ändå>. <skratt> Det film blir <är> jättebra <skratt> Okej, <Okay>, sattar <skratt> <skratt> Och sen så ska vi sjunga eh, Den här låten eh, Då ska Elvin Om <skratt> jag var sjutton år Jag skulle ge dig Upp till himlen. Det är min musiklärare som kompik Som har skrivit den här och sjungit Och det var ju viktigt och att tillägga droga. Om jag var 17 år igen yeah. Om jag var 17 år ska... Okej, okay, vi ska alltid säga nej Vi ska aldrig ha tillags Det är alltid du och jag Alltid letat efter något Helt för jävligt som du mått Om jag hade chansen här igen yeah. Om jag var 17 år men det är extremt bra låten. Jag måste låten. Jag har hittat de två skevaste <skratt> låtarna. Alltså, har du hört Lama in my living room? Lama? Varför gråter du? Nej, jag vet inte. Jag, bara <skratt> ja. jag vet inte, jag fick något. Om man jobbar på dag Lama. Inte Lama, men Lava. Det är Florens Lava. Om man kan så gärna börja med det Jag Kan inte vi börja med det, <skratt> det mycket så mycket Hur <skratt> skriker det för alla som jag går på röda? Lama! <skratt> Okej, vad säger du? Lama -låt. Lama in my living room. Det är Aron Shupa. Han mm -hmm. bor också. Alltså den här är så skev så jag inte vet hur jag ska ta vägen. Man hör ju att det är Aaron Shupa. Alltså mm. den här. Du måste höra alltså, droppet. Du He said what the hell is going on What is that goddamn groan That ain't no sound of rock and roll. <laughs> Oh my god I said I'm so sorry But I got this thing I have to show <laughs> It might good for you to know So I brought him inside Don't know why But then suddenly he just passed out I thought well alright Can't deny in my living room love my In my living room In my living room oh In <laughs> Jag Verkligen <kör skid. här> <Färklädd. här> Vad sjunger man Som den här bad boy Ken Har du hört den? Nej mm. Nu gör vi ett litet inslag här Vi är inte sponsrade av <här> Listen Det är rätt bra julen att bara spela mobiler i. Ja, verkligen Någon scen då Det kommer, men det kommer Det är skönt att det inte musik Men <laughs> jag tycker det är lite Can you call me badpojken? Badpojken. Bad Boy Bad alltså, Boy <laughs> alltså, så jävla konstigt. Det var jätterör. Jo men den är alltså den, jag håller med den är i skön i sken. Bad Boy, boy Ken. Ken. Would you like det? Me? Men det är vem som gör den? Nej, vad då kan? I men han han han vill att sig ska säga Bad Bad boy Ken Fattar du? Ja uh. uh. You get it? Yeah. You hear me? Ja yeah, hear Jag har ju insett det Det var någon sån här bild jag såg på Instagram Typ uh. så här hur britter pratar Och jag bara det här så jag Jag, pratar engelska. I mean, alltså, jag vill inte prata brittiska För det tycker jag det låter jättegött Men det gör jag Nej, Om jag pratar engelska så pratar jag Jag pratar svensk engelska Svingelska Ja, men det är lite alltså, jag får sluta dricka kolsida. Men man blir lite så, ooh, oh, bubbligt. Mm. Jag rapar ju för hela förra podden, typ. Skit. Alltså, jag är fortfarande förkyld, eller? Inte vi det inte inte BA. Nej. Här. How to Speak British. Alltså, om du säger det på, så som du säger det. Water. Då säger jag water. Ja. Och sen Night. Men den, den ser jag lite så, men den då? Liar, liar. liar. ser du liar? You, you're such yeah. a liar Ja oh, men precis, you're such a liar You're such a liar ja. mm. Och sen, oj ja, Du slår i hela tiden Den tycker jag är bäst Harry Potter. Du säger Harry Potter. Harry Potter. <laughs> Harry Potter, ja. När man det så verkligen bara, det här är jag. <laughs> det här är jag. Men det, alltså, det var typ den finaste komplimangen jag har fått när vi satt på ett seminarium i engelskan. Mm. Uh, han bara, alltså Nelly, du pratar så fin brittisk, alltså engelska. Nej, men gud vad fin. Och jag bara, oh my god. Oh, <laughs> du gud. Vet, så här, det är typ en jättefin komplimang, för jag tycker det är väldigt, väldigt fint. Alltså... Mm. Ja, det kommer med naturligt för jag kollar mycket så här, typ brittiska serier och sånt och då blir det automatiskt att det blir så. Ja, exakt. Så, ja. Å. Ja. Men jag tittar jag var lite blandad. Vi har inte pratat om någonting särskilt överhuvudtaget förutom ja. uh, daily update. Exakt. Ja. Nej, inte daily update. Nu pratar jag om <skratt> min och tjejens, alltså Helgens och hennes men jag. Oj, så det är det alltid ser vi matbordet typ. Ja, ja. vi är alltid det i matsalen, det är lite löjligt faktiskt men. Matbordet. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> nu är vi har alltid daily updates och drar man när du upp hur man mår och typar för mm. att kolla läget. Jag då kan fråga till dig Okej. Okay. Det, är här, det är kanske är ett sammantståndssammanhang. Vi kan ha nu mm. typ. Okej. Okay. Men jag har tänkt på det. Jag tycker ju om tatueringar och jag gillar så här, botox och jag gillar och sånt där. Mm. Ansiktsgrej. Vad tycker du om typ så här, Fillers och typ så här. Ansikts grejer. Yes. Alltså slyft och sånt. Ja, men typ. Så det är såhär, i lapparna och tusar typ i kinderna och um, Läpparna kan jag förstå för de som kanske inte har så stora läppar. Mm. Så jag hade ju förstått om du hade gjort det. Ja, men jag ska göra det. Mm. Mamma är skits, men, ja. men det får inte bli alltså Men jag ska kolla nu. Brutalt. Jag är jag har en liten mun. Men frågan är, tror du... Det är ja, därför det... jag är lite mm. Ja, frågan mm. är om det kommer bli bra. Men jag, alltså, de är också ojämna, så det är därför jag vill göra det. Mm. Um, annars så ser jag, jag tycker jag ser ut som nej jag Irland så. Alltså jag tycker det är jätte nice. Men alltså vad ska du göra mer har du tänkt i så fall? Alltså tatueringar tycker jag är skit nice verkligen. Älskar. Ja, jag dö jag har sliv. Sliv. Det beror helt på hur ser ut, måste jag säga. Jag ska passa för döst jag lördag typ roser, <laughs> roser. <laughs> Ja, nej men alltså jag vet inte jag tror inte jag vill ha så här bara små tatueringar överallt. Nej, jag vill typ okay. ändå. Alltså jag gillar tatuering men jag tror inte jag vill överdriva med dem. Nej men jag menar, tänk om den har den hela armen. Tänk vad mycket det förstör för typ med klänningar och Tastan, sånt. Och det gör en jävligt cool, alltså det är en cool detalj. Nej men jag såg jag så en på från ball eller vad du tusan nu var, som hade en klänning och en tatuering som förstörde hela hennes outfit. Alltså det var så brutalt <laughs> like Nej men jag tyckte det är så för jävligt ut mm. alltså. Nej men jag alltså, oh, gud. Hjälp. Vad vill du tatuera Eller har du så här? det här vill jag göra. Mm. Ja, nu när jag fyller 18 så ska jag mormor och mamma tatuera ett ett, ett vi ska göra så här hjärta mm. här nere vid foten. Mm. Mm. fint. Mm. för vi tänkte att en M alltså det är Moa, mamma mormor, mamma mormor. Mm. Och det är nästan som ett M blir ju som ett M nästan. Mm. Så vi tänkte det. men att hjärtat blir som ett M. Ja, precis. Mm. Du sa M blir som ett M. <laughs> jag bara, det var det lite Ja, det, inte det, det är ju sant. Men, mm. <laughs> ja, nej, men det ska jag göra nu när jag förlatar om. Mm. Sen så vet jag inte. Jag var sugen på att göra på mitt lår. Mm. Mm. <laughs> men oh. för jag vet inte riktigt längre. Nej. Men jag vill ha någonting på... Jo, sen så tror jag att jag ska skriva i armvecket här, mm. över eller under, little brother, tror jag. Mm. Ja. jag. har ju typ bestämt vad jag ska göra. Vadå? På mitt ena armveck eller under, Ska jag skriva, du kan gå din egen väg. För Håkan. det är någonting. Det, dels för att det är Håkan, för det är någonting jag verkligen vill ha. För att han har så otroligt fina texter. Mm. Och för att det är någonting jag alltid gjort. Jag har alltid gått min egen väg. ja Jag menar, jag har aldrig brytt mig om vad andra tycker tänker. Jag har bytt skola helt själv. Jag har, se något jag inte gjort typ, själv. Liksom. Jag, bry, jag bryr mig inte så mycket. Väldigt ensamare ju typ. Mm, men jag står på egna ben typ. Och därför tycker jag att. Den är typ viktig på så sätt. Det passar och, ju det också. Ja, och dessutom, det är en lås som jag lyssnar på väldigt mycket. Alltså, under typ min mobbning just som gör att jag typ känner att jag vill ha den på min arm typ. Uh -huh. Och sen på andra sidan i andra armmärket. <laughs> jag vill bara ha två av tunger, vad jag mm -hmm. vet. Det ska vara två antingen ett kors eller två pilar som korsar varandra. Mm. Eh, och sen så ska det stå inom varje, alltså det blir ju typ en liten triangel i varje. Uh -huh. Ska jag skriva t -A, a w för Tobias Anna-Karin Alice-Ville. Gud vad fint. Alltså det är ju så fint. Mm, jag tror jag vill göra något sånt. För att jag fick inspiration från Emily när hon gjorde sin tatuering för något år sedan. Hunnersjö. Jaha. Hennes var så fin. Hon ja. gjorde ju med hennes syskon. Det. Och jag vill så ju Precis. Ja. Alltså det var så mm. fint. Mm. Uh, så de två vill jag verkligen göra. Det är det jag tänkt mig. Ja men det är fint. Jag, gillar, jag vill också göra något som betyder någonting. Mm. Men, jag tänker, hur är du med, med Pershing och sånt? älskar piercing. Du gör det. Jag ska nu gå snart. Pursa mig eller, pursa, det är fan är örat. Men i den här lilla mm, den. Uh, nub, nubben typ. Uh, mm. Där man sitter i hörluren. Mm. Och så är det som en liten grej. <laughs> jag ja, men, klara. Alltså, nu, jag ska... Öronsnib... Nej, öron. snibben. Över inte. Mm. <laughs> ja, Och sen så tror jag, jag ska göra om min som jag hade uppe här i örat. Aha, jag hade den växt igen. Ja, ja. Um, jag tror jag ska göra om det. Mm. Sen vill jag göra naven. Nej, nah, men alltså, jag vet inte. Alltså, är det så inne längre? Nej, men jag vill göra det bara för att mamma och de alltid sagt nej och jag vill fan men jag har alltid vill ha det. Ja. Nej, jag tycker annars typ så här ögonbrynen, näsan, läppen, tungan. Tungan ska jag göra. Nej, men lägg av. Jo, alltså nej, men för, för fa fan, vad det är snyggt. Det ser jävla sexigt. Nej, det är två skit. Nej, nej. Jag ska äda, Jo, jag ska göra det Det har vi gjort av. Det ska inte göra på, <laughs> <laughs> på mig. <laughs> nej, men alltså ja, jag tycker det är nice. Låt mig göra om jag ville. Ja. Du behöver inte slicka eller kolla vad min tunga om du vill Eller om du... <laughs> om inte du känner för det. Nej, det har jag inte gjort ändå. Så. Här, exakt. <laughs> nej. Uh, uh. Det här är någonting vi kan inte det. För sånt här är roligt sen när, man, när vi har lite olika syn på vi ser. Vi tycker mm. ju lika väl i många fall också. Ja. Men sen finns det ju så när vi verkligen är bara... Mm. <laughs> så olika, mm. verkligen. Det nej. Nej. ju ja. ja, verkligen. Nej, men... Uh, kan vi avsluta det? Jag tycker det. Det är, Ja, vi, har sagla, men vi håller på en halvtimme, jag ska kolla nu vad han står på. 35, okej okay, det var inte så farligt. Nej. Va? Jag tyckte han var 40. Jag bara fan bad honom och slutade sluta för 10 minuter sen. <laughs> men ja. det var ju lugnt, vi hinner se lite liten Ja. Jag tänker att vi ska springa iväg och kolla på den lite. För jag tror att om inte hon redan har gått så kommer hon mörda mig i så fall. Ja. Jag vill i alla fall henne i parken. Men eh, ni var så bra allihopa. Och ja. så vi nästa vecka. Ja. Det gör vi Ej, ska Och vi sen göra? därefter hörs vi om två veckor. Ja, <laughs> det blir, blir så det. Mm. Mm. det blir det. Nästa Så vi börjar med nästa vecka kommer vara tillbaka som vanligt. Mm. Men nästa nästa äh, vi eller ja, vi gör så vi, vi tar det med tar det nästa gång. Då. Det gör vi. Ha det så himla bra, ha en bra vecka. Så hörs vi på Instagram. Hej.